Negyedik fejezet. Az ócskás boltja különleges titkokat rejt. Lajos az összvér megkönnyebbülve horkantott egy nagyot, amikor végre valahára megérkeztek a füves gazos telekre, és a kordévonás fáradtságos munkája után áthathatta magát az önfelett legelésnek és tépelődésnek az élet nagy kérdésein.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 lánctohányos lett, mire nagy nehezen befutott botika a béna csöves hátizsákjával. De még fel sem szállt a buszra, még szinte el sem indultunk, már elővette a szatyrából a szendvicseit úgyhogy fél percen belül olyan rántott csirkeszak terjenget mindenhol, hogy patakokban folyt a nyálunk. Hitt csak el, drága barátom, ez a nehéz időszak is elmúlik, majd meglátod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 leszármazotta Idra Sándor? Sanyú apó erre csak rossz kedvűen Kristit Krisztit viszont semmi sem tudta kizökkenteni a sztorizásból, főleg most, hogy eszébe jutott valami igazán lenyűgöző.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 Beletelt egy kis időbe, míg Kristi szeme hozzászokott a sötéthez. Ám ahogy körbenézett, egy kicsi kerek berakásos dohányzóasztalon mese szép nyakláncot pillantott meg. Mintha csak egy egyiptomi királyné nyakéke lenne, az ékszer zöld színű formázó fényes gyöngyökből volt összefűzve. Bár Kriszti nem értett hozzá,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 Hebeget, habogott, harákolt és köhécselt a bácsi, majd hirtelen felpattant, és immár fittyet hányva a jómodorra a kiárat felé kezdte terelgetni vendégeit. Nosak, hogy elszaladt az idő? Jó társaságban bizony csak úgy szárnyal. Nos, több Kristi, Kriszti, de jó, hogy beugrottatok, még jobb, hogy mentek. Akarom mondani, Alász Majd mielőtt kettőt pisloghattak volna, már is a napsütötte fő utcán találták magukat.